La hidrosfera és la capa d'aigua que cobreix part de la superfície terrestre i que s'emmagatzema en alguns llocs del subsol. També comprèn el valor d'aigua de l'atmosfera. La Terra és l'únic planeta del sistema solar que té aigua líquida en abundància damunt la seva superfície. Per això l'anomenem el planeta blau. Aquest fenomen ha permès l'existència de vida a la Terra. Al nostre planeta, l'aigua està repartida desigualment i només una part molt petita és apropiada per al consum. Malgrat que és una substància indispensable per a la supervivència de tots els éssers vius, hi ha extenses parts del planeta que amb prou feines en disposen i moltes persones molen a causa de l'escassetat o de la poca qualitat de l'aigua. El desenvolupament de la societat ha provocat un augment enorme del consum i del creixement de la contaminació, per la qual cosa l'obtenció d'aigua potable és cada vegada més complexa i costosa. Molt bé, nois. Ara, en grups de 4 persones, m'agradaria que us assentéssiu una estoneta a discutir sobre la despesa d'aigua que tenim a casa nostra. Creiem que una rentadora gasta més aigua que potser rentar l'aigua a mà, o si el mateix seria rentant els plats amb un rentaplats o rentar-los a la pica. Creiem que nosaltres ens rentem les mans de forma adequada o deixem l'aixeta oberta massa estona, discutiu una estoneta i llavors a.